Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulullah. Allahümə şərhli sadri və yəsirliə emri və hiyyə qületə min nisəni yefqəhu qəvli. Yine Allah'ın izni ilə, Allah, izniyle, Allah İmam Zahabi rəhməhullahın Kəbəyir, Büyük Günahlı Kitabını okumana davam etdirəcəyik artıq günahlar, yəni sayı artdığına görə hər dəfə hamısını təkər etmək mümkün deyil, yəni lakin çalışan özü müraciə eləməyi, yazmağı, təkər eləməyi hər gün bütün adları yəni, təkər eləmək kətindir və hər, hər dərsdə sayı artır yəni 3-5, günahın sayı artır ona görə sətinləşir və son dərsdə biz danışdıq imam Hansı ki, özünün rayiyyəti altında, məsuliyyəti altında olanları aldadan və onlara zalmıq edən imamlar və onların etli, yəni bu böyük günah haqqında, əmçəndən danışdıq, e, spritli içkilər, insanın ağlına aparan içkilərin azlının da çoxunun da haram olması haqqında. 15-ci günah, əyyü kebır və fəxr və nəxeyə la və ucub təkkəbürlük fəxr etmək özündən razı qalmaq 15-ci günə təkkəbürlük özündən razı qalmaq və özü ilə fəxr etmək bunu götürmüşlük bu günün yoxsa yox İmam Zəhədə, rəhməhullah bu başlıq altına buyurur Qalə te allah Teala, Allah-u Teala buyurur Və qalə Musə inni uztu bi Rabbi və Rabbikum min kulli mutəkəbbirin lə yüminu bi yəvmil e, əxir bi, bi, bi yəvmil xişəb Gafir surəsinin 27-ci ayəsində Allah-u Teala buyurur Musa dedi Mən Allaha Rəbbimə və Rəbbinizə fənaq aparıram bütün təkəbbürlü olanlara və hesab gününə iman gətirməyənlərdən, Bütün təkəbbürlü olanlardan və hesab gününə iman gətirməyənlərdən, yəni, Allahın rəsulu təkəbbürlüldən və təkəbbürlükdən Allaha sığınadı. Allaha fəna aparır bu, yəni bu sifətin böyük günah olduğuna dəlalet edir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur, Nəhl surəsinin 23-cü ayəsində innahu la yuhibbul mustakbirin Hədiyyətan Allah təkəbbürləri sevmir. Allah Subhanahu taala Qafir surəsinin 56-cı ayəsində buyurur: "İnnellezine O kəsler ki, Allah Subhanahu talanın ayələri barəsində heç bir dəlilsiz onlara heç bir dəlil nazil olmadan mücadelə, mübahisə edərlər. İn fi sudurihim illa al O kəslərin qəlbin, qəlidərində yalnız təkəbbürlük var. Yəni kimlər ki, Allahın dinində elimsiz e, mübahişə edərlər, və yaxud da Allah Subhanahu taala ayələrinə qəbul etməzlər, inətkarlıq edərlər, o kəslərin qəlidəri təkəbbürlüklə doludur. Allah Subhanahu taala bu ayədə davamda buyurur: Ma bi-baligh onlar lakin istədiklərinə çata bilən deyirlər. Yəni, onlar bu təkəbbürlüklə yer üzərində hakim olmaq istəyirlər. Allah-u Teala'nın inkar etməklə yer üzərində hakim olmaq istəyirlər. Çünki dinə tabi olsalar, yəni Allah-u Teala'nın qoyduğu qayda qanunlarla getsinlər. Allah-u Teala buyurur, onlar istədiklərinə çatan deyirlər. Təstəizbillə, onlardan Allaha sığan. Allah Subhanahu səmə bütün möminlərə niyə ki təfsirlərdə buyurulur, təfsir anlamə buyururlar. Peyğəmbər səmə olan xitablar, Quranda olan müraciətlər, bütün müsəlmanlara olan müraciətlərdir. Allah xan deyir: "Fəstail billah." Allahə Yəni bu cür insanlardan, o kəslər ki, Allah Subhanahu təala inkar edirlər, inadsızlıq edirlər, qəbul etmirlər, o kəslərdən Allahə salat. İmam Müslim İbn-i radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi həzistə, fəyəməsən buyurur La idxul cənnətə əhədun fii qalbihim ifqalə zərrəti minəl kibir Qəlbində zərrə qədə, qədər təkəbürlük olan kəs cənnətə girməz İmam-ı Müslim rəvayət etdiyi bu həzistə fəyəməsən buyurur Qəlbində zərrə qədər təkəbürlük olan kəs cənnətə girməz İmam-ı Məbəbi Sahih Müslümin şərhində bu hədç buyurur, bu hədçin mənası bir neçə rəylər gətirir. Və birinci rəydi buyurur, Ətəkəbür e ənil imam və həzə ləyədxul lə lə cənnətə əslən izmətə aleyd. Yəni qəlbində zərrə qədər təkəbbülük olan kəs cənnətə girməz, mənası odur ki, birinci mənudur ki, iman gətirməkdən təkəbbülük edərsə. Nərbəyə qədər belə iman gətirməkdə təkəbbür edərsə, bişək yoxdur. İmamumuz Süleyman rəhməhullah buyurduğu kimi, o kəs cənnətə girməz, cənnəti heç vaxt görməz, əgər həmin əməlinin üzərində ölərsə. Yəni söhbət etmək iman gətirməksə. Yəni bu imandan üz döndərməkdir, Allahın dinindən üz döndərməkdir. İkinci mənası annəhu la yakunu fi qalbi kibr halu duhuli cənnə, kimi qala təala İkinci mənasu ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan kəs həmin hali ilə cənnətə girməz. Yəni cənnətə daxil zaman qəlbində təkəbbürlük olmaq. Necə ki, Allah Subhanahu quraanda buyurur: "Biz onların qəlbində olan təkəbbürlüyü təmizlədik və onların qəlbində olan qəllik təmizlədik." Qil, yəni təkəbbürlük və s. daxil onun altına. Yəni cənnət əhli cənnətə daxil zaman onların qəlbində təkəbbürlük olmaz. Necə ki, Biz bundan öncəki haftalarda götürmüşdük. Əqliyyət vasitəyə İmam İb İbn Teymiyanın vasifi, yəni vasat olan əqidə, orta olan əqidə kitabının Şeyxovdan şərhi ilə ə, ə, şərhində götürdük. Müslümanlar, yəni cənnət əhli Sıratul Müstaqimi keçdikdən sonra, Sıratı keçdikdən sonra hansı ki o Sırat Cəhənnəmin üzərində olan körpüdür. Onlar qantarda dayanacaqlar. Antara körpüdür və qantarada cənnət əhli dayını bir-birindən halallıq edəcəklər və bir-birindən qisas alacaqlar. Kimiki kimədə haqqı var, kimiki kimədə zülm edib, bir-birindən qisas alacaq. Və müsələmanlar, yəni möminlər cənnətə girdiyi zaman artıq onların arasında bir-birinə qarşı heç bir kin qalmayacaq ən yəni, e, onların qəlbində olan təkəbbürlüyü, kim və s. ayizənəcək. sonra Sonradan buyurur: "Va nəzəənə mə fi qə mə Biz onların sinələrindən, onların qəlblərinin gilli, təkəbbürlüyü təmizləyəcək. Yəni cənnətə gir girdik zaman e, təkəbbürlü kəskinə biləcək. Yəni təkəbbürsüz halda girəcəklər, təmizlənmiş vəziyyətdə. Və üçüncü məna həccin "Va hada arca ində-nəvvi" e, qadiiyat və o nədir ki o cənnətə daxil olmur mücazə olmadan və istəfəhərə-nə üçüncü məna və imam həmçinin qadiiyat olar heç ki Allah subhanə etsin bu ruhu daha doğru daha düzgün görürlər ürürlər əgər kimdə təkəbbürlük varsa o cəhənnəmdə təmizlənməmiş cənnətə girməz Yəni, təkəbürlük olan kəs, mütləq o təkəbürlüyün əvəzini əzabla görməlidir. Və sonra əgər tövhid əhlisə cənnətə girəcək, tövhid əhlisə deyilsə, deyir ki, əhli olmayanlar əbədi cəhənnəllikdir. Və ıı, şəxd yoxdur ki, hər bir tövhid əhli mütləq cənnətə girəcək. Necə ki, başqa hədislərdə qəlbində zərra qədər iman olanların cənnətə girəcəyini Allah s Yəni bu üç rəydən kənara deyil hədis. Hədis üç rəydən kənara deyil və hər üçündə doğru olan məna var, lakin ə, İmam Nevevi və Qadiyad rahmehumullah bu üçüncü rəyi daha üstün görürlər. Bu üçüncü rəyin üstün görməkdə bir çox başqa faydalar var. Çünki birinci və ikinci rəylərdə insan olsun ki, etdiyi təkcəbbürlükdən çekinməsin. Lakin üçüncü rəydə həqiqətən şiddətli var. İnsan biləndə ki, onda olan fəkibörləyə görə o cəhənnəmə girə bilər. Qəbirdə və yaxud da cəhənnəmdə əzab çəkə bilər. O zaman daha çox meyilli olar bu çirkin sifətindən çəkinməyə. İmam Bukharin rəvak etdiyi hədisi isə buyurulur. وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلُمْ اتَبَخْخَرُ فِي بُدْرِهِ فِي بُرْدِهِ إِلْخَسَفَ اللَّهُ بِهِ Yətəcəl, cəlu fiyhə ilə yevmli xiyamə O kəs ki, qiydiyi burdla, burd, paltar növüdür. Yəni, səxr edici o zaman də, məsələn, zamanda qiyinilən paltar növlərindəndir, hansı ki, onu e, paltar ilə səxr edənlər, təkəbürlər qiyərdi bu qiyimi. Ümumiyyətlə, bura aiddir. Hər bir təkəbür gətlən qiyin növü bura aiddir o kəs ki, paltar giyinər və onunla təkəbürlük edər, özünü insanlardan üstün sayar, Allah-u onu, dünyanı onun başına dar edər. Bütün dünyanı, bütün yeri onun e, üzərinə atar və o qiyamət gününə qədər bu əzab içində qalar. Yəni, bu qəbir əzabı nə davəsidir. Təkəbür sahibinin qəbirdə əzab çəkəyəcəyinə dəlavət edir. İmam-ı səhəmət edib Şeyh Alvani Həsən söylədiyi həzistə-i təfəyəməsən buyurur Yuxşəru cəbbərun vəl-mütətəbbürun yevmən qiyamə əmfəllə Qiyamət günü cəbbərlər, təkəbbürlər zərrəciklər kimi olaraq yaradılarlar. Yəni Allah əsəmətlər onlar dibirlər və onlar zərrəciklər kimi yəni, halda yaradılarlar. Qəsəq uhumunəs İnsanlar onları ayaq alıqı edərlər Yəni bu dünyada kim təkəbbürlü Özünü insanlardan üstün sayarsa Cəbbarlıq edərsə Qiyamət günü Allah subhanət Onların bu dünyada etdiyi Günahın əzə, ə, əvəzinə Onun mislində əzab verər Onun mislində Bərabərində əzab verər O kəsləq qiyamət günü insanlardan kiçik olar Ayaq alıqı olar Və bu hədsinin başqa rəvayəsində buyurulur fi suduru rijal e, o kəslər hansı ki onlar bu dünyada təkəbbürlük edərlər qiyamət günü onlar kiçik insanlar kimi dirildirlər və onlar qəlblərində olan təkəbbürə görə zəlil olarlar və hər bir yerdən İnsanlar onlara tərəf baxar. Yani herkes onları tanıyar və sonlar onlar cehennəmə atlarlar. Bəzi sələfərdən revayət olunur. Evvəl zəmbin Əsiyəlləhu bihə el-kibir qaləlləhu teələ və izqulnə li-l-mələyikətə suçudu li-ədəmə fesəcadu illə iblisə ebə və istəkber və kənə minəl-kəfirin Bəzi sələfərdən revayət olunur. Allah s.ə. qarşı olan ən böyük, ən birinci günah təkəbürlükdür. O zaman ki, Allah s.ə. əmr etdi mələkilərə, Adəmə səcd etməyə, iblis təkəbürlük etdi, səcdə etmədi və kafirlərdən oldu. Yəni, iblisin təkəbürlük etdiyi zamana qədər Allah s.ə. asil olmamış, deyə buyurur bəsələflər. Və kim əgər təkəbürlük edirsə, artıq o, İblisin iblis, sifətindən bir sifətlə sifətlənmiş olur. Əməl səbərlə aləhəqq kəma fəələ Əgər kim haqqda, haqqa və ya da imana təkəbbürlük edərsə, o artıq tam İblisin sifətində olmuş olar və onun imanı fayda verməz. Əgər kim Allahın şəriətinə, Allahın dinində təkəbbürlük edərsə, Allaha, imana qarşı, haqqa qarşı təkəbürlük edərsə, artıq onun imanı fayda verməz. Yəni, bu, o keçilərə ait ki, onlar Allahın dinində hər hansı bir şeyi özlərinin təkəbürlüğündən dolayı inkar edərlər. Özlərinin təkəbürlüğündən dolayı inkar edərlər. Və onun əksini halal görərlər. O keçilərə ait ki, onlar artıq iblisin yolunda olanlardan olar və onların imanı fayda verməz. Lakin kimsə, Məyyəm məşəllərdə təkəbbürlük edəsə, şək yoxdur, təkəbbürlük iblisin sifətlərindəndir. İmam Mo İsmil rəvayətisi başqa bir hədisdə peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: Əl-kibru şəfəvi l-haq və gəmtu n-nas. O, filaf-ı Əl-kibru bətrü l-haq və gəmtu n Bu hədisə ə, birinci rəvayəti, İmam Tirmiz rəvayəti və Şeyh Albaniyyə hədis açısında sahib buyurur. Fəyəməsən buyurur, kibirlik, yəni təkəbbürlük haqqa, haqqa qarşı səfəhlikdir və insanlara qarşı ğamqdır. Həmçinin ə, İmam Müslümin rəvayəti isə buyurur, kibirlik haqqa qarşı batır və insanlara qarşı ğamqdır. Batır sözünün təfsirində e, alimlər buyurur, inkar, batır etmək, inkar etmək, yəni haqqı inkar etmək. Və qamdun nəs, yəni ixtiqarun nəs, insanlara yuxardan aşağı baxmaq, insanlara yuxardan aşağı baxmaq, yəni təkəbürlük, haqqa qarşı təfəklik, onu inkar etmək, və insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, özündən razı qalmaq, özünü başqalarından üstün görmək deməkdir. Allah Subhanət Allah, Lığman surəsinin 18-ci ayəsində buyurur, İnnallaha lə yuhibbu kullə muxtəlin sahur Allah səala, Allah təkəbürləri, muxtəlləri sevməz. Yəni, kim bu sifətə malikdirsə, Allah Subhanət Allah bu sifətli insanları sevməz. Xəyəmət Səsələm, İmam Müslim ibn Abbas radiyallahu anh-tan rivayət edə buyurur: Yəqulullahu taala: "Əzəmətim ızarimdir və kibriyə rida'imdir. Kim mənazəəni fikəma alqeytu fi'n-naq." Allah Subhanahu buyurur: "Əzəmətlik mənim ızarımdır və fəq və mənim ridamdır." İzar və rida biz bundan önce bu hədisin ətrafına had danışmışıq, geyim növləri. İzar və rida geyim növüdür. İzar qurşaqdan aşağı, rida isə qurşaqdan yukarı geyimlənən eee geyim növüdür. Allah Subhanahu buyurur: Əzəmətliik mənim izarım, kibriyət isə mənim ridamdır. Kim əgər bu iki sifətin birində birini özündə göstərmək istəsə, mən onu cəhənnəmə ataram. Həm təkəbbürlük, həm də Allah Subhanahu-nın əzəmətliyini özündə göstərmək istəyən kəs Allah-ı Şmada vəl edib o kəsləri cəhənnəm odnaqmağa. Həmçin, Bukhara və muslimin rəvayət əstiyyə, həsəl-i səfəyəməsən buyurur İxtəsəməkiz cənnə və nər ilə rabbihə təqalətiz cənnə Yə rab mə li yədxuluni duafəun nəs və səqutuhum və qalətiz nər avr, ə, əvrittu əvrittu el cəbbarin və el uzun həfsin bu hissəsində Peyğəmbər buyurur Cənnət və Cəhənnəm Allah yanında şikayət etdilər. Allahs manada şikayət etdilər. Əcənnəs dedi: "Ya Rəbbim, nə olub ki mənə yalnız zəif insanlar daxil oladılar? Nə olub ki mənə yalnız və zə insanların zəifləri daxil oldular?" Yəni təvazökarlar özlərinin təkəbirliyi tutmayanlar və cəhənnəndirir, mənə yalnız cəbbarlar, mütəkəbirlər daxil olurlar. Yəni, bu hədislə açıqa indələt vardır. Özlərini insanlardan üstün tutanlar, insanlara yuxardan aşağı baxanlar, təkəbirlik edənlər, onlara cəhənnəm vəd olunub. Onlar olsun ki, əgər tövbid əhlindənsə, müəyyən müdəflik əgər onlar kafirlərsə əbədi cəhənnəmlikdirlər Allah, Allah s.a. buyurur fil qəddəru l-əqirə nəcəluhə liləzina la yuriduna uluvvən fil-arq və la fəsadə biz o axirət evini qəst olunur bu ahirət evinə cənnət biz o cənnətləri ahirət evini o kəslər üçün yaratmışıq, o kəslər üçün etmişik ki onlar yer üzündə Böyüklük, təkəbürlük iddiasına deyirlər. Onlar həmçinin yer üzündə fəsad körətmirlər. Ayədə təkəbürlükdən uzaq olan kəslərin, yəni təvazukar insanların cənnətlə müjdələndiyi vardır. Bu, Qasa surəsinin 82-cü ayəsidir. Allah əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əxor. Ağma surəsinin 18-ci ayəsini altağa buyurur. İnsanlardan üz çevirmə, yəni təkəbbürlükdə, insanlardan təkəbbürlüklə üz döndərmə, üz çevirmə və yer üzərində lovğa-lovğa təkəbbürcəsinə gəzmə. Allah Allah təala təkəbbürləri sevməz. Selamə ibn Əfqə, Selamə ibn Əfqə kimdir? Sahabədir. Allah ona razı olsun. Hı -hı. Radiyallahu anh. Və məşhurdur. Məşhurdur Sələmə e, ibn Əkwə ansı sifəti ilə. Çox sürətli qaçması ilə. Çox sürətli qaçması ilə məşhur olan səhabədir. Hətta sürətli qaşan atı belə ötərdi. Sürətli qaşan atı belə ötərdi. سابع اقوى اقوى الروايات انه اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ب شماله قال لا استطيع ما منعه الا الكبر قال لا استطعت ما رفعها في فعه رواه مسلم امام مسدي من فهم من اقوى Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallamın yanda bir kəs sol əli ilə yeyirdi. Yəni sol əli ilə yemək yiyirdi. Peyğəmbə buyurdu, sağ əlinlə ye. Və o kəs dedi, bacarmıram. Və onu bu sözü söylə e, söyləməyə vadir edən yalnız onun təkəbbürlüyüdür. Yəni təkəbbürlüyündən dolayı dedi ki, bacarmıram. Əslində, yəni, sağla bacarırdı. Lakin söylədi, bacarmıram. Peyğəmbə sən buyurdu, bacarmayacaqsan. Və ondan, bundan sonra o kəs... Ə, sağ əlini qaldıra bilmədi. Yəni sağ əli qurudur. Daha sol əli qurudu. Necə ki hədisdə bəzi rəvayətlərində vurulur, bacarmırsansa bacarmayacaqsan. Yəni əgər sağla bacarmırsansa, bacarmırsansa bacarmayacaqsan, yəni heç vaxt. Yəni sol əli qurudu, yalnız ona sağ əli ilə yəni yemək qaldı. Yəni təkəbbürlüyündən dolayı Allahın Rəsuluna qarşı təkəbbül edən kəd onun sözünə etiraf edən kəd Allah Subhanallah bu dünyada insanlara Peyğəmbərin mövcəsi olaraq və dinini təyid edərək, dininə köməkçi olaraq bir mövcə verdi Allah Subhanallah və həmin kəsin əli insanların gözü qarşısında qurdu və o bir daha əlini işlədə bilməli Hədsi İmam Müslümin rəvayt edir Peyğəmbəs İmam Buxarq Müslümin rəvayt edir Başqa bir hədsi buyurur Əla oxbilərikəm bəhli nə Sizə Cəhənnəm əhlindən xəbər verimmi? Kullu utul jovaz hər bir jovaz olan utul el-mustakbir və təkkəbbürlü. Utul jovaz sözünün təfsirində alinlər buyurur. İnsanlara zülm edən, insanlara zülm edən yer üzünə cəbbarlığı, yəni böyüklük edənlər Zülmkarlıqla böyükü edənlər və təkəbbürlü kəslər. Bu kəslər haqqında Peyğəmbər buyurur, sizə Cəhənnəm əhlinindən verin mi? Başqa bir hədisdə isə buyurulur: Əli Ömar ibn Yunus el-Yamami haddəsəni əbi haddəfnə ikrəmə ibn Xalid, "Ənnehu Naqi ibn Ömar, fa Rasulullah sallallahu وَتَعَذَمْ ف۪ي نَفْسِهِ اِلَّا لَقِيَ اللّٰهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبًا Həzə alə şart-ı müslim. İmam Bukar, rəhməhullahın, Adab-ı Mufrat. Yani, Seyyamətləmək ədəb-i kitabına revayət edib, Şeyh halbəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Mənim rəcülün yaxtalü O kəs ki, gəzilişində təkəbbürlük edir və təaẓam fi nəfsih. Və özü özünü, öz nəfsini böyük görür, əzəmətli görür. Özündən razıdır. O kəs Allah Subhanahu taala ilə razılaşdığı zaman Allah Tala ondan hissiy olar. Allah Tala ona qəzəblidir. Yəni kim Əgər gəzişində özündən razı olarsa, öz nəfsindən razı olub, özünü əzəmətli görərsə, Allah səhəndən qarşılaşdığı zaman, yəni qiyamət günü Allah sağa da ona qədəbli olar. Hədis həmçinin imam-ı muslimin şərtinə uyğundur, yəni sahih hədislərin şərtinə uyğundur. Bundan sonra imam-ı zəhəbi bəzi zəyib rəbayətlər burada gətirir, lakin vaxtın azalından onları zikr etmirik. Ondan sonra isə öz kelamını gətirir və buyurur. Buyur, Qulq, Əşəqdül kibir, mən təkəbbəra aləl-ibəd bi ilmih. Təkəbbürlüyün ən şiddətlisi insanlara öz elmi ilə təkəbbürlük edən, edənlərdir. Yəni, ilm sahibi olduqdan sonra insanlara təkəbbürlük edən kəsin təkəbbürlüyü ən şiddətli təkəbbürdür. Və təəqəmə fi nəqsihi bi fadlih. Həmçinin öz fəziləti ilə özünü insanlardan üstün sanan, özünü əzəmətli görən, insanlara yuxarıdan aşağı baxan kəslərin təkəbbürlüyü ən şiddətli təkəbbürdür. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala bu dünyada bu elm nemətini verib, insanlar arasında ona fəzilət nemətini, tanınmaq nemətini verib və bundan sonra o bu neməti ilə əgər təkəbbürlük edərsə, insanlara yuxarıdan aşağı baxarsa, bu yəni ən şiddətli təkəbbürdür. Çünki o ilm üzərində cələlətdədir. Fə inna hədə ləm yansıqı ilmi. Şəh buyurur, bu insanın ilmi ona fayda verməz. Fə, in, e, fə inna mən e, taləbəl ilmə il əfira kəsərəhu ilmu. Əgər kim ilmi ahirət üçün tələb edərsə, yəni Allah razı üçün tələb edərsə, ilmi onu sındırardı. Yəni o təkəbbürlü ola bilməz ilkəs əgər elmi Allah razı olsun tələb edirsə, o kəs təkəbbürlü ola bilməz. Əgər təkəbbürlüdürsə, deməli o elmi Allah razı olsun axirəti qazanmaq üçün tələb etməmişdir. Onun niyyətində başqa şeylər var və bu elm ona fayda verməz. Ya həsbuha kulli va isqafha. Və əgər bir insan elmi Allah razı olsun tələb edibsə, o öz nəfsini hər zaman haqq hesab edəcək. Baxar ki, öz nəfsində hansı eyvlər var, onları aradan götürməyə çalışar. Fəyni qafələ əmhə cəməhət, əmn tariqil müstəqim və əhləqət. Əgər o öz nəfsini haq hesab etməkdən qafil qalarsa, unudarsa bunu, bu zaman o doğru yoldan azar və həlak olanlardan olar. Və mən taləbəl-əlmə bil fəxri və riyəsə və nəzərə iləl-müsləmin, Şizərə və təhəməq aleyhim və əzdərə bihim fəhəzə min əkbəri səbəyir Əgər kimsə ilmi Allah rızası üçün deyil fəxr etmək üçün və insanların üzərinə hakim kəsilmək üçün tələb edərsə və müsəlmanlara yuxarıdan aşağı baxarsa və onları axmaz görərsə onları saymazsa Bu, günahların ən böyüklərindəndir. Əsbərül kəbəyir. Böyük günahların da ən böyüklərindəndir. Və lə yədxülü cənnə mən fiyə qalbihim itxalə zərrəti minəkibir. Və şeyq bu yerdə hədsi təkər rəngəsirir. Qəlbində zərrə qədər təkəbirlik olan kəd cənnətə girməz. Həqiqətən, Allah əsələnə tərəfindən Allah əsələnə tərəfindən elm almış kəd bu həddə çatarsa, əkək yoxdur. Bu hadis ona təftiq olunar. Fələ həvvələ vələ quvvətə illə billə. Allah subhantala başqa qüvvət sahibi yoxdur. Allah subhantala bizi qıskətdən qoyursun. 16-cı böyük günah imam Zəhəb Rəhmət Allah xuyurur. Şəhədəsiz zür. Yalandan şəhadət vermək. Yalandan bir işə onun olmadığı kimi, yəni işin əsl formasında şahidət vermək. Əgər bir iş, iş baş verməyibsə və yaxud da iş baş verib, lakin onun əksinə şahidət vermək, bu böyük günahlardandır. Allah Subhanahu quraanda buyurur: "Vəliləyine leyətu nəzur." Furqan surəsinin 72-ci ayəsi. Allah təala möminləri mərh bu ailələrdə və həmçinin möminlərin xüsusiyyətlərindən buyurur: "O kəslər ki, yalandan şahidət verməzlər." öfil əsər, ödüləsi, şəhədəsi, zür, əl-işraqübilləh, bəzi e, əsərlərdə, yəni, şəhabələrdən və yaxud təbinlərdən gələn əsərlərdə buyurulur, e, yalandan şəhadət vermək, Allaha şərif qoşmağa bərabər tutulub, lakin bu rəvayəti e, Şeyx Albani Zəyif olduğunu buyurub. Və qalədə kaçın bu əvrişsə me'lə avthan və çəkin bu qəvəl zûr. Allahu surəsinin 30-cu ayəsində buyurur. Bütlərdən olan murdarlardan çəkinin, həmçinin yalandan şahadat verməkdən çəkinin. Bu Allahu təala tərəfindən əmirdir. Allah tərəfə əmr edir bütlərdən və həmçinin yalandan şahadət verməkdən çəkinin. Yəni, bu əmr bu işin Böyük günahlardan olduğuna dəla et edir Bundan sonra İmam Zəhəbi Rəhməhullah Bir hədis gətirir və bu hədis haqında Hədisin səbit deyə buyurur Yəni sabit olan bir hədis Lakin Hədisi e, İbn-i Məcə Rəhməhullah Rəva etmişim ki, bu hədis Mövdu hədisdir Mövdu hədis Zəyifin növlərindəndir Və ən şiddəslisidir Əslində Mövdu sözünün mənası Uydurma deməkdir Yəni, Səyəməsənin adından uydurulmuş deməkdir. Əslində, bu cür yəni, hədifləri qeyd etməyimizin məqsədi odur. Odur ki, insan kitab oxuyanda bilsin ki, onun qarşısına zəif və yaxud da moğdu yəni, uydurma, batil rəvayətlər çıxa bilər və hər eşitdiyini götürməsin. Hər eşitdiyini götürməsin. Bilsin ki, kimin yazdığını oxumaq olar hansı alimlərin təhqiq etdiyini oxumaq olaq. Çünki olsun ki, kitabı ilk öncə yazan alim o hədisin zəyişliyini və yaxud da bakil olduğunu, qondorma olduğunu bilməsin. Onu hədis olaraq qeyd etsin. Necə ki, İmam-ı bu hədis, hədis haqqında sabit hədisdir. Yəni, fəyyənmə səmindən sabit olan hədisdir deyə buyurmuşdur. Lakin, e, rəhməhullah olsun ki, onu isnadından, e, isnadı bilməmiş və yaxud da başqa isnadla bilirsiniz, hədçinin zəifliyinin üsulları var. Məyən üsullar da hədçinin zəifliyi və yaxud da ortaya çıxır. Şək yoxdur, İmam-ı Əzəhəbi rəhməhullah böyük və məşhur alimlərdəndir. Lakin bu onun bu əməlində davəs vardır ki, heç bir kəs məsum deyil. Heç bir kəs mütləq ilm sahibi deyil. Bu, yalnız Peyyəməs Əmə məxsus idi. O, yəni, dinini tam kamil bilirdi Və hər kəs dində müəyyən məsələrdə cahil qala bilər Həssə böyük alimlər də müəyyən məsələrdən xəbərsiz ola bilərlər Necə ki, bu, varid olmuşdu, bəzi şəhabələrdən də belə Bəzi şəhabələrdən onların müəyyən məsələri bilməməli varid olmuşdu Ona görə biz heç bir alimə təqib etmirik Və heç bir alimin sözü bizim üçün Quran və yaxud da sünnə deyil Digər ki İmam Malik rahmehullah buyurur: "Kullun yu'xazu bi qawlihi və yurad illə sahibil kəsin sözü qəbul oluna bilər, rədd oluna bilər, yalnız bu qəbrin sahibindən başqa işarə edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kəbrinə. Yəni, bütün sözləri götürülən və rədd olunmayan yalnız Peyğəmbərsəmənin kələmidir. Halbuki bundan başqa yerdə qalan hər bir kəsin sözü rədd oluna bilər və qəbul da oluna E, Musannif, e, yəni İmam Zəhbi Rəhməhullah buyurur Şəhədəsi zur Şəhidi zur Qadir-i Təqəbəl-Azim Yalandan şəhalət verən kəs Bir çox böyük günahlar etmişdir Qadir-i Təqəbəl-Azim Bir çox böyük günahlar etmişdir Yəni eyni vaxtda bir çox böyük günahı Toplamışdır özündə Birincisi Həlikədir bu elə iqtira Yalan danışmaq və iftira etmək Və Allah-u Teala yəkul, Allah Əsvədəni buyurur, İnnəlləhə lə yəhdi mən hüvə məsirkun kəzzəs. 28. Allah-u Allah Teala yalancıları hidayet etmez. İkinci büyük günah, Ennəhü zəleməl ləzə şəhidə aleyh, həttəə əkhzəbi şəhədətihə, məlühü və irdühü və rövhü. 2-ci böyük günah o, yalancı yalançı ilə kimin kiməsə zülm etmişdir. Kimə şahidlik edibsə, o kəsə zülm etmişdir. Ya onun malının əlindən alınmasında, ya onun namusuna toxunmaqda və s. 3-cü böyük günah: "Vasəlis ennahu zalama lladhi şəhidəle." O kimin üçün şahadət etmişdirsə, ona da zülm etmişdir. 2 Kimi, e, kimin işində şəhadət etmişdirsə, üçüncü, kimin üçün e, şəhadət etmişdirsə, ona zülm etmişdir. Bənnə səqə iləyhil məl-həram fə əxəvəhu bi şəhadətihi və cəbət Çünki kimin üçün şəhadət edibsə, o kəs zülm olunan kəsdən bu yalancı şəhadət verən kəsdən səbəbi onun malını əlindən almışdır. Çünki bilirsiniz, Xüsumədə, yəni iki kəs bir məsələni iddia edirsə Eyni bir malın məsələni özünü olmağını iddia edirsə İkisindən biri Yəni birinci tərəf ə, şəhadə, şahid gətirməlidir Əgər o yalancı şahidlər gətirərsə Yalancı şahidlər gətirərsə Gətirdiyi insanlar yalından şəhadət verərlərsə Bu işə Birinci tərəfin əlindən malın çıxmasına səbəb olar Bu, ə, nirək, şeyh qeyd böyük günah Və ikinci tərəfin də kimin kür şahidi isə onun olmadığını malı ona sahib olmasına səbəb olarlar və bu da o səbəbdən cəhənnəmi qazanmışlar özünə. Necə ki Əhmədəsəm hədisdə buyurur: "Mən qadətu lehu min malin, min mal akīhi bi xeyr haqqin, fələ fələ yəxudu, fə lā yaqūtu, fə innəmā aqta'u lehu qət'atan İmam Bukhari rəhməhullahın rəvaik etdiyi bu hədistə Peyyəməsən buyurur Əgər mən kiməsə bir kəsə onun qardaşının payından hökum kəsərəmsə onu götürməsin Həqiqəsən mən ona cəhənnəmdən bir parça vermiş oluram Çünki Peyyəməsən qeybi bilmirdi Zahiri hökumlərə görə hökum kəsir Bu qiyamət günün nə qədər qalır yəni bu hökum Əgər kimsə bir yalancı şahadətlə gəlib Peygəmbərə məsəl söyləsə ki, və ya hər hansı bir qaziya söyləsə ki, bu mal mənimdir və həmin kəs o malı götürsə, üzümkarlıq qardaşına əlinə alsa, Peygəmbər buyurur, həqiqətən o kəsə cəhənnəm odundan bir parça verilmiş olar. Yəni onun əldə etdiyi mal bu dünyada mal dövlət olsa da, axirətdə isə qiyamət günü isə cəhənnəm odundan bir parçadır. Və Peygəmbər əmr o kəs götürməsin. malı götürməsin. Əgər kimsə yalancı şəhadətlik edərsə, artıq e, kimin üçün şəhadət veribsə, o kəsin cəhənnəm odundan bir parça götürməsinə səbəb olmuş olar. Bu üç böyük günahı özündə cəm etmiş olar. Dördüncü, Hənnəhu əbəhə mə hərrəm Allah Dördüncü böyük günah, o Allahın haram etdiyini halal buyurmuş olar. Allahın haram etdiyini yalandan şəhadət vermək halal Allahın haram, əsini halal buyurmuşlar. Və asemahu min mali və damin bu zaman onun malı ve qanı və həmişənin namusu halal olar. Və qala sallallahu alayhi və sallam: "Hər müsəlman, müsəlmana haramdır. Malı, qanı və irdi." Təməsə salam Əbu Hüreiradan rivayət olunan İman Muslimin Ravati tibatistə buyurur, hər bir müsəlmanın qanı, malı və namusu haramdır, ərdi haramdır. Yəni, əgər Allahın halal etdiyini haram edərsə bir kəs, və yaxud da haram etdiyini halal edərsə, onun qanı, malı və ərdi halal olar. Yəni, onun ölməsi, öz, ona ölüm hökmü şəhb. <gülüyor> və qalə sallallahu aleyhi səlləm, ələ unəbbikum bi əsbəril kəbəyir. Məsələn buyurur, sizə günahların ən böyüyü haqqında xəbər verinmi? Əl-işrəkü billəh Allaha şərik qoşmaq və uqqul valideyn valideynlərə əziyyət vermək və qavluz-zur yalandan danışmaq və şəhədət-i zur və yalandan şəhadət vermək Ələ və şəhədət zur Yəni yalandan danışmaq o, yalandan şəhadət verməkdir Və mə zələ yukərrühə hətta qulna deyse o səkə müttəfiqən alə. Fəymazam bu kəlməni o qədər təkrar etdi ki, səhabələrdən bəziləri vurur, biz hətta öz nəfsimizə dedik ki, nə ola idi Peyğəmbər sallallahu susardı. Yəni davam etməzdi bunu təkrar etməyə. Yəni bu günahın böyüklüyünə dəlalət edir. Peyğəmbər həmin çox dəfələrlə təkrar etməsi, insanların qəlbə bundan qorxu gətirməsi, onları bundan daha şiddətlə çəkindirməyinə və bunun daha böyük günah olmasına daha sizdir, necə ki, bəyəməzəm hədsinə buyur, öndə buyurur, əvvəlində buyurur Ələ unəbbikum bi əkbəru səbəyi sizə günahların böyük günahların ən böyüklərini səbər verinmə 17-ci böyük günah Şeyh buyurur Əllud Əllivad Luvatilis, yani Lut qövmünün əməlindən etmək. Qad qasallahu aleyna qıssata qavmün lutin fî ghərim mə məvadi'in min kitab-ül əziz. Ve annəhu bi fiiləhiməl xabib. E, şeyh Əl-İslam, İmam-ı Vəhhəb Allah buyurur, Allah Əl-Əl-Quran'da çox yerlərdə Lut qövmünün əməlini, onların bu iğrenç, xabib əməllərini ziçir etmiş, Həmişə onlar bu əməllərindən dolayı, yəni bu əməllərinin səbəbi ilə həlak olduqlarını Allah <gülüyor> al xanda bizə bəyan etmişdir. Deməli ki, e, buyururucaq: "Wa ajmal muslimun və kheyrühüm min ehli'l-milleti an al- an-təlavut və qeyri-müslümanlar, qeyri-müslüman olan e, dinlərdəkilər də luvatiyin, yəni bu əməlin böyük günah olduğuna ittifaq etmişdilər. Yəni, şeyxın bu kəlamında dəlil var. Zuvatilik həm İslamda, həm də İslamdan başqa dinlərdə də böyük günah sayılır. Həm xristiyanlıqda, həm yəhudlikdə böyük günahlardan sayılır. Allah Osmanlı buyurur, Ətəətunə vüqranə minəl-ələmin Siz aləmlərdə, yəni yer üzündə kişilərə mi yaxınlıq edirsiniz? O çarurun ma xalaqalakum və sizlərə Allahın yaratdığı zövcələri fərq edirsiniz. Həqiqətən siz düşmən bir qövmsünüz. Düşmənçilik edən bir qövmsünüz. Allah Subhanahu bu ayələrdə liwatülin, yəni kişinin kişiyə şəhvətlə yaxınlaşmasının nə qədər şiddətli olmasını bəyan edir bu Şuara surasının 165-166. ayəl ərabi və şeyh buyurur və luvatı əfhəş minə zina və əqbə luvatı luvatılik yəni lukkəvminin əməlindən etmək zinadan daha şiddətli və daha firdir qalən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm uqtulul failə vəlməqtul uqtulul failə vəlməqtulə əqtulul failə vəlməqtulə bəhə əqtulul failə vəlməqtulə bəhə edəni də üzərində oğlanı da öldürün. Hədisin bir hissəsidir. Bu hədisi ə, İmam Abu Davud və Firmizi və Əhməd rəva et etmişlər İmam İbn Abbas xadiyallaha ənudan və hədisə buyurulur <gülüyor> Mən vacidə Mən vacidə təmuhuna yəməluna əmələ qovmin lüt əqtülü səili və məhvulə bi Əgər kim görsə Əgər Bir kəs Lutqov minin əməlini edib, onu əməli edəni də üzərində əməl olunanı da öldürün. Hədis haqqında Şeyh Halbani Həsənin sahib dəyə buyurmuşdur. Həmçinin İmam Əhmədin İbn Abbas radiyallahu anh kəni rəvatib də hədisdə fəyəməsən buyurur, Lə'ənə Allahu mən əmələ əmələ əməl əməl qovm Lut, isnədur Həsənin. E, İsnadı həsən olan Bu ədisə fəyəməsən buyurur Allah-u Teala Lüt qövmünün əməlini edənlərə Lənəf etmişdir Və qali İbn-Əbbəs Yunzəru ə'lə binəin fil qariyə Fəyülqəmin Thumma yütbə'l bilhicərə Bu keçlərə, yəni Lüt qövmünün əməl edən Keçlərin cəzası olaraq Həmin məntəqədə ən böyük bina seçilər Və onlar o bina, binanın üzərindən atlar Və arxasınca isə Daşlar, atlar. Yəni, bu cür əzabla ona ə, ölüm kəslər. Və İmam ə, Şafir Rəhbən Allahın məzhəbinə görə, onun rəyinə görə, Ənə həddə lüvati həddü zinəsə və Lut qovminin əməlli edən kəslə, zina edən kəsin, yəni evli zina edən kəsin hökmü eynidir. Yəni, daşqalaq yəni, olunur, rəcm olunur. Əcməl ümmə alə ənnə mən fəalə biməmlukihi fəhvə lü, ə, lüvati mucrim Və həmçinin İslam ümməsinin alimləri icma etmişdirlər ki, kim öz qulu ilə belə? Bilir ki, ağa öz qulu üzərində hökumrandır, lakin kim öz qulu ilə belə lüvatilik etsə, o lutidir. Yəni, o həmin kəsdə, həmin ağa da lüvati hökmündədir və həmin hökmdə ona kəsilir. Hərqi yoxdur, etdiyi kəs quldur və yaxud azad bir insandır. Eyni hükümdədir. E, Luatliyə hökmü haqqında alimə arasında ixtilası məsələdir. Bəzi alimə buyururlar, ən necə ki, İmam Şafi buyurur, rəcm olur yəni daşqalar olunur. Bəzi alimə buyurur, onun e, qılınc ilə vurulur. E, bəzi alimə buyurur, o e, dağdan, Necəki İbn Abbas radiyallahu anh, buyurur Ən yüksək binanın üzərinə atılır Və bəzi alinə buyurur Yaxınlıqda olan ən yüksək dağıdan atılır Və arxasınca daşlar atılır Yəni hətta ölənə qədər Bu, bu işin zinadan daha şiddətli olmasını göstərir Həqiqətən ağıl sahibi bu işi edə bilməz Adi bir insan, cahil bir insan düşünsə görər ki Allah s.ə.q. kişilər üçün qadınlar, qadınlar üçün kişilər yaradır. Ne diyor ki, çox ayələrdə Allah s.ə.q. buyurur, bu məsələlər haqqında. Allah s.ə.q. buyurur, qadınlar sizin tarlanızdır. Başqa ayələ Allah s.ə.q. buyurur, qadınlarda sizin üçün rahatlıq var. Yəni, bu ağıl sahibi, hər bir ağıl sahibi düşünür, bilir ki, kişi qadın üçün, qadın kişi üçün yaradılır. Lakin kişinin kişiyə yaxınlaşması, yəni bu ağlaşılmaz bir şeydir, hansı ki bugünkü gündə bəzi yerlərdə hətta bunu qanuni olaraq yerini yetirir və insan hüquqları hesab edirlər. Şəhk yox ki onlar hüququn nə olduğunu bilməyən kəslərdir. Ağıl, yəni ağl sahibləri deyillər. Ağıl sahibi, eee, doğru düzgün ağl sahibi hər zaman dini təhqiq edir. O kəsin əməli, ağlı dini inkar edib, o kəs ağlı sahibi deyil. Əl-Təbirəti-Səminə 18-ci böyük günah, qəzbülmüxsənət. Qadınlara böhtən atmak qadınlara böhtən atmaq, böyük gün ə, günahıdır. Allah əl buyurur, İnnəl-ləzinə yarmunəl-müxsənətül-ğafiləti-l-müminət, Fid-duniyyə vəl-əxirə Vələhüm əvəbin azim Ən nur 23 Allah təla buyurur O kəslər ki Qafil Yəni xəbəri olmayan Möminə qadınları İffətli möminə qadınları Böhtan atarlar Yəni cinakar adı Yaxarlar onlara Onlar dünyada və axirətdə Lənət olunmuşdurlar və Onlara şiddətli əzab vardır Əlifəm vəfstam bö yalandan daha şiddətlidir. Yalandan daha şiddətlidir. yalandır və yalanın daha şiddətlisidir. İnsanın etmədiyi işi ona e, onun etdiyi kimi iftira atmaq və yalandan şahadat vermək məsələsinə də girir bu. Yəni bir insanın etmədiyi işi onun etdiyi kimi şahadat vermək. Eyni yalandan şahadat vermək başlığı altında gələn bütün dəlilnə Bu başlıqla da aiddir. Allah təala başqa bir ayə buyurur: "Valləyinə yarmuna l-muhsənat, thumma O kəslər ki, muhsənatləri, yəni iftəfli qadınları göhdən atarlar və sonra 4 şahit gətirməzlər dedikləri sözə, onlara 80 cird vurun, yəni səhifən ə, şavlak vurun Nur surəsinin 4-cü, 5-ci ayələri Allah-u əsələ bu şiddətli cəzanı ona görə tətbiq etmişdir ki, birincisi 4 şahid gətirmək yəni bir nəfər yalandan şahid tutmaq olar, ikisini olar, üçünü yəni çəsindir 4 şahid toplamaq ikinci onlara əgər bunu gətirə bilməsələr yəni 3 şahid belə bəs etmir Əgər bir qadın hıqtında zinakar söyləsələr, sonra üç şahid gətirsələr, dördüncü olmasa, kifayət etmək həmin kəslər. Hər üçü yalandan şəhadət verdikləri üçün 80 cizlə əzab verilir o kəsləri bu dünyada. Buxarə o muslim rəhməkullahın Əbu Hureyrədən rəvayət etdiyi həd-i buyurur, İstəni bu səbəmə bəqat, yedi böyük günahdan çəkinin. Bu hədisi saxdığınızı biz bundan öncə də çox danışmışıq. Bundan öncə zikir olunan böyük günahlarda, hədisi zikir olunan böyük günahlarda və bunlardan biri də təyəmbəsləm buyurur qafilətli müminət ifbətli, qafil müminət qadınlara böhtan atmaq, yəni onları dina ilə günahlandırmaq. Başqa bir Buxar Müslümin rəvə tipi Amr ibn Aslan təyəmbəsləsəsəndən rəvə tipi bir hədisi buyurur Əl-Müslümin Mən səliməl-muslimonə min və yədih. Müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən azad olsunlar. Yəni, əziyyət çekməsinlər. Və müəminə dadınlara böhtən atmasa təbii ki, onlara dillə əziyyət, əzab vermək vardır. Və qalə sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Anan Üsney Muaz. Ve hal yakubun nas ala manaferihim au ala wujuhim <Sessizlik> yawma qiyamah illa hasaidi asnafihim. Anan Üsney Muaz, insanlar qiyamət günü öz dillərindən dolayı, dillərin səbəbindən üzləri üzərində cəhənnəmə sürüklənməyəcəklərmi? Uzun hədisi bilirsiniz. Hətta əvvəlində Peyğəmbər söyləmə bir çox şeyləri xəbər verir. Həmişə onlardan İslamın dirvəsini İslamın dayaqını və İslamın əsasını, elə ki İslamın əsası İslam, dayaqı namaz, dirvəsinin ən yüksək yeri isə cihad olduğunu bəyan edir və hədisin sonunda isə Peygəmbər o zaman ki Muaz (r.a) Peygəmbərə sual verir ki, "Ya Rasulullah, biz danışdıqlarımıza görə də sorğusal oluncağızmı?" Peygəmbər buyurur: "Amma Hüseynə. İnsanların cəhənnəmə üzü üstə sürülibləməyinə səbəb olan onların dilləri deyilmi?" Yəni danışıqlar kəlmələr deyilmi? Hədisdə də həmçinin. Dilin günah olan sözləri danışmasına və məhsənət isfətli qadınlara göstərən atmasına və ümumi Al qərarı vardır. Allah təala Quranda buyurur: "Vallədinə yu'zurunəl mü'minina vel mü'minat bəğayr maktəsəbə yaqad istəməlu buhtanan və ismə mubina." Əhfab 18. Allah təala buyurur: O kəslər ki, mömin kişiləri və mömin qadınları etməlikləri işə görə əziyyət verərlər. Onlar böyük bir günah və böyük bir e, günah, e, açıq aydın bir günah və bir böhtan iş görmüş olarlar. Həmçinin hədisə ümumi dəlil vardır. Ümumi dəlil vardır Möminlərə, Mömin kişilərə və mömin qadınlara dillə və s. etmədiklərinə görə əziyyət verməyə. Peyyəməl-əsələm Əbu Hüleyrənin rəvaç edirəyə hadisə buyurur Mən qazəfə məmlükəhü bizzina və qiymə aleyhli hədd yevməl qiyamə illə ən yəkünə kəməqəl muttafıqın aleyh Buxarun müslimin rəvaç edirəyə bu hadisə fəyəməl buyurur Kim öz kulunu cinayla böhtan atarsa ona cinakarlıq böhtanı atarsa Qiyamət günü ona Əgər onun dediyi kimi deyilsə Həd cəzar kəsilər Çünki bilirik bu dünyada Məmlüq, yəni qul Azad insanın hüquqi ilə onun hüquqi eyni deyil Ona e, Böhtən atlarsa Bu dünyada onun ağası Həmin cəzanı almasa da Lakin Allah sunanda qiyamət günü Həmin cəzanı o kəsə verər Əgər dediyi doğru deyilsə Ədsi, dedik, Bukhari və muslim Əbu Hüleyra radiyallahu anh Ər-ıqtəl Əmə mən qazəfə Əmmülmü'minin Əişətə radiyallahu anhə və əbihə bəədə nüzul-i bəraətəhə minəs-səmə fəhvə kəfirun mükəzəbun quran fəyüqtəl Bu Böyük günah məvzlənda İmam-ı Zəhəb rəhməhullah tanıştıktan sonra bu məsələnin ən şiddətlisini qeydirdik. Məsələnin ən şiddətlisini qeydirdik. Çünki ə, əvvəl ümumi mömin qadınlar haqqında gətirir məsələni. Mömin qadınlara döhtən atmaq haqqında zinakar olmadıqları halda onlara, onların haqqında zinakar deyə söyləmək haqqında. Lakin ə, məsələnin sonunda Ayşə, möminlərin anası, anamız, Abubəkir Sıddıq, Radiyallarının qızı əhməminizə olan ayşə rədiyəllahu anha haqqında zinakar olduğunu söylədi. Və İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, əgər kim Quranda onun bərayəti, yəni onun paçlığı, iftətliyi nazir olduqdan sonra ona zinakar adı ə, söyləyərsə, onun haqqında zinakar söyləyərsə, o Quranı yalançı hesab edən kafirdir və hökmü ölümdür. Quranı yalançı edən kafir və hökmü ölümdür. Çünki Allah Subhanahu taala Quranda Nur surasının 26-cı ayəsində Ayşe radiyallahu anha-nın pak olduğunu bəyan etmişdir. Onun zinadan uzaq, pak olduğunu bəyan etmişdir. Allah Subhanahu taala buyurur: "Ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum." Maaf edəsən, varid kerim. Olayıqı mürraunə mimma onlar yəni qəsd olunu ayda aşira adlan onun haqqında deyinlərdən yəni onların onun haqqında deyinlərdən uzaqdır bəridir yəni pakdır xəbərsizdir kim əgər bu ayədən sonra yəni anamız olan aşira adlan haqqında belə söyləyərsə artıq Quranı yalanlamış olur Nur 26 bəli, gəldim o baxıram. yoxdur. Həm yoxdur. Öbür tərəfdən kişi də var, yoxsa qadındır. Öbür tərəfdən atan kəs dörd dəlini gətirməsə, ona hökmkəsilər qazı tərəfindən. Ə, qadının qadınla zina etməsi lutqövminin əməlindən sayılmasa da, ə, böyük cinahlardandır. E i̇nşallah mövzuya yani, yenə zamanı gələndə toxunacağıq. Allah nimə. Bu qədər. Subhanallahi ve hamdihi, eşhedü an